Agur Entzuleak, azken gau hauetan beti ber beh ametxarrek nere loa trabatzen dautate, aldi oro egoera berabizi dut. Hiru lagun egiska bateko plazan tobatzen dira. Frango jende biltzen den plaza batean, eta nun orokorki denak akumeatzen diren. Betilo solasaldi berdinetan itzulikan ari dira. Batek, zakur bat berarekin segiarazten du lepotik estekan otzo zakur beltz imposante bat du. Elkartzen diren aldi oro, zakurra al libro usteko, behiz eta behiz, galdezka ari da. Ez du dulehtzen zendako nere zakurra estekan atxiki behartutan. Hemen da, hemen haunditua. Gainera, adina ere badu orain, ahont ez ditua da. Beha zaiuzue zoin polita den bere mutxur finarekin. Konfiantza egin dezaiugun ez du besteri galde egiten. Beste batek behiz. Baina ez da konfiantza historio bat, beren izaitean zakur horiek lan dira. Zakurretik baino gehiago badute otxotik. Beste ajazakoak bezalakoak dira, izan pitbull edo hotweiler. Zakur mota horien ukaitea araudikatua da. Taldean, libroan, beren nagusitasuna beti inpozatzen dute. Lagderia baliatuz. Kanpoko zakurrekin aharrean ariz. Gatuak aizatuz. Haukero aldatuz berdin. Plazauntako giroa erabat alda lezake. ajemanak Ahemanak tiran litzazke. Lehenak. Plazauntako ortrea bat ahosteak ez lezakek alterik eginen ez. Hainbeste gauza ez dira behar bezala joaitean. Nik eren ere etxean, gero eta gehiago betzeron nitzela iduritzen zauta. Milajenak, Egia duzu gauza frango aldatzekoak direla. Dena irauli beharri baina nintzure zakuha libahatzeak ez gaito horretan egestuko. Badakigu lasatu honduan ahabiltzeko, menperatzeko ahas dela eta anartean haulenek dutela pairatuko. Zakur mota horiek bazter nahasle dira. Hauta beste zakur bat. Hirugajena aldiz, usu iritzi berekoa bazen orain arte, aldi hontan kalapitetaz aspertua da beti solalas beretan blokaturik egoiten zirzte, beti niiida trenkatzea, Aldi hontan aomaa zaitezte igatua iz, Eeta aldi oro zakurra askatzeko tan delaik zerditan ratzartzeniz. Bai zinez, Ammetsori egitea soporta ezina zat. lon ano irauten du iratxtu orduko haizatzen da. Zer nahi eginz dake ez dadin begizdin.